və e, burada İsmailin vahidində deyir ki, bir dənə qədqaməçı salardan başqa, yəni onu cüdddürsün. Və burada da, raxım, Allah, yəni, beyanləmək istəyir ki, iqamə biləz fərqlənir azamdan. Deməli, e, iqamən e, fərqi azamdan budur ki, e, azanda e, cüdddir zikirlər, lakin iqamədə tək deyilir. Həmsinin Nə üçün azanda hikmət nələdir? Yəni azanda təkranlanır, zikir, amma iqamədə tək değildir. Hikmət nədir? Və bəzi halinlər deyilən hikmət azam uzaqda olanlar sonra Yəni vaxtı bildirmək üçündür, bildirmək üçün uzaqdakiləri. Ona görə iki dərə təkranlanır ki, qoy, eşitsinlər. Bu eylan, çünkü biz deyək, azam eylan deməkdir, Bu eylan dəqiq eşidilsin. Ayınə sima sonunda da, amma iqama isə otaqda ondan sundur. İqama yaxında olanlar sundur. Ona görə ehtiyac yoxdur bunu təkrarlamaq. Ayınə, bəziləri bəzədilər ki, həmsinin azanla iqama fərqi odur ki, azan hündür yerdən deyilir. İqama isə alçaq yerdən. Sün hündür yerdən deyilik ki, ona heçcinsinlər. Amma azan iqama isə Yəni, namaz qılanlar arasında deyildiyinə görə, ona görə ehtiyac yoxdur, onu təkirləmək. Aynındır, həmçinin alimlər orada başqa şey deyirlər ki, həmçinin azanla qamaya fərqi olur ki, azan biraz ə, uzadılır. Yəni, azan verəndə xüsusən müəzzin. Bu, təbii, hər azan verən üçün də öyrə. o azanı ki, hansı ki, mərkəzi yerlərdə azan verir, cəmatçı bildirir. O, azanlar sövbək edirilir. Oca azam iqamədən fərqlənir ki, təməli o azamda sözlər uzanır, qıssalır, aydın Təbii ki, bəzilə görsən yəni, azamda biraz yaxşı verməyir sünnata yoxa. Yəni, azam, bilmək sən, müqamətdir yuxarda, yoxsa yoxsa yəni, mahnı oxuyur, yoxsa bu azan verir. Azan belə əyib-pilmək də çox fəyənilməyir, aydın Nə də olsa, o da yaxşıdır. Və sələv azan məhli yoxsa məzla məğnatan. sonra amma iqamədə isə bu yoxdur. Yəni iqamə tezdir. Yəni hələ Allahu əlhamdülillah, amma azan yox. Bu da yəni iqamənin azan fərlənən biridir. Və ə, burada fəqət iqamədə şəhrlərsə, qəd qamət sələv təqəballanır. Hekmət nədir? və bəzlərlə, hikmət həli iqamədə budur ki, məhz bu yerdədir. Yəni qədqamət-i sələ. Hikmət budur. Hələ bu addan götürülür, ona iqamə deyiblər. Bu yerdən. Aynındır, cümləni bu yerinə götürülür, ona iqamə deyiblər. Ona görə bu kəlmə iki dəfə teklanlanır. Aynındır, iki dəfə teklanlanır. Və e, <gülüyor> e, həmsinə şey olsun ki, Başqa hikmətlər də var, hamsa annə qeyd ediblər. Ama onu göstərir ki, yəni, burada Buharə Rəxmin yəni babada getirməyi də göstərir ki, azanla yəni, iqamə fəyirlənir. Yəni məsələn, tox ki, azan kimi vermək düzgündür, azan iqamə kimi. Həmsənin, burada Bilalın fəziləti var, radiyallahu anhənin. Bilal da müəzzin Kəyəmbər sahəsinin mələsini Və özü də Rəsul sahəsinin öləndən sonra gedir şama yaxşamağa. Və bir dən xərifələn, vaxtına biri gəlir Mədiniyə, bir dəfə gəlir Mədiniyə hamı ki, ya Bilal, çıx, asan verir. Yadımıza salı o günləri. Və e, gün bilal, çıxı asan verir, hamı ağırıq verir Mədiniyədə. Yadlarına salıq, o günləri. Və Ə həncə rasul sallam. Bilalın səsi necidir? Sən cənnətdə. Bilalın səsi necidir? Bu da Bilalla sağlamında cənnətə qazanılan insanlardan insanlardandır. Həmçində müəzin olmaq özü biz dedik ki, fəzilətdir. İndi onun üçün müəllif ağahullah müəzinin nəsabına elə ola. Onu da gətirəcək inşallah. Və təsəvvürlə peyğəmbər sallam müəzinəsən. Valə istərli salavatdır. Əhmətnə səhabələr hamı belə idi. Səhabələr Allahın ölüyləri idi. Ayın böyükü çünki Peyğəmbər (s.ə.s) onlar hər vaxt olmazdı. Nə üçün Əbu Cəhəl Peyğəmbərin (s.ə.s) olmazdı. Sən layiq ola bilməzsən Cəhəl. Hansı Əbu Lehab? Vacib Əbu Bəkr layiq idi. Onlar da Osman da Ali də gəldilər. Ayın Allah səndən Allah səndən Bizi, inşallah, Resul sahası və sahabələn yolda etsin, inşallah, amin. amin. Allah bilir, beslim.